בעזרת השם יתברך, ספר ליקודי תפילות, תפילה פ"ח, מפסד על תורה קמ"ט וליקודי מוהר"ן. חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. מלא רחמים המרול השני והמקיץ נרדמים חוס וחמול עליי וזקני ברחמך חרבים שאזכה לקום בכל לילה ולילה בחצות ממש כל ימי חיי. וזכה להתעורר משנתי בחצות לילה בזריזות גדול, בלי שום אצלות וכבדות כלל. ולא תתגבר עליה השינה והתרדמה חס ושלום, ולא יוכל שום דבר למנוע אותי מזה. ובאחמך הרבים וחסדיך הגדולים תעורר הרוח הצפונית המנשבת בכינור של דוד בחצות לילה. ומשם יימשך על ההתעוררות להתעורר תמיד משנתי בעת חצות לילה ממש. רוע כבודי רוע הנבל וכינור העיר השחר. ריבונו של עולם, מתי זרתנו בכמה זרות לקום תמיד בחצות לילה ממש, כמו שכתוב בזוהר הקדוש הזרות נוראות הזה. אך אתה יודע כי רבו המניות שמתגברים עלינו על כל אחד ואחד להטרידנו מזה. עד אשר איבדנו רוב הלילות אשר ביטלנו מלקום בחצות. על כן באתי לפניך אדון קול רב להושיע. תן לי עצייך לזכות לזה, לקום תמיד בכל לילה בחצות ממש, שהוא תכף אחר שישה שעות מתחילת הלילה, בין בחורף בין בקיץ. ואזכה להתעורר אז בזריזות גדול ולסדר תיקון חצות, להונן ולקונן על חורבן בית המקדש ועל גלות התורה, שנמסרו רזיה על החיצונים. והחטאיי ועוונותיי וקשיי העצומים והרבים שגרמו כל זה, והעריכו את הגלות ביותר כאשר נגלה לפניך על הכל. כמה וכמה הערכתי את הגלות בעוונותי הרבים בכלל ובפרט. או אוי oh, אלי ואי אלי, מה אומר ומה אדבר ומה אצטדק, הנני לפניך באשמה רבה, ומה שעבר עליו, עבר. זקני מעתה לשוב לדרך הישר באמת, ולא אאבד שום לילה מלילותי מכמעט חצות. ותהיה עמי תמיד, ותעזרני ותשמרני שלא יזיק לי כלל כמעט חצות בשום דבר. ולא יראה לי שום חולי ראש ושום נזק מזה. אבי שבשמיים אקימני ואחיה. זכני מעתה לקום בכל לילה ולילה תמיד בחצות ממש, בין בחול בין בשבת ויום טוב. בשבתי בביתי ובלכתי בדרך. ולסדר תיקון חצות ולעסוק אז בתורה הרבה. ותעזרני ותושייני שאזכה על ידי סדר תיקון חצות להמתיק ולבטל כל הדינים מעלי ומעל כל בני ביתי ומעל כל בני ישראל עמך. ואזכה בכל בוקר להסתכל על השמיים, ותעזרני להמשיך עלי דעת קדושה על ידי זה, דעת זך וצח, דעת אמיתי שאזכה על ידו לשוב אליך באמת, ולהיות כרצונך טוב באמת מעתה ועד עולם. ויהיה נמשך עלי בכל בוקר חוץ של חסד מבוקר דאברהם, ויקוים מקרא שכתוב יומם יצווה אדוני חסדו ובלילה שירו מתפילה לאל חיי. ונאמר, אדוני בהשמיים, חסדך, אמונתך עד שחכים. ונאמר, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. יהיו לרצוני רפי והגיני מלפניך, אדוני, צורי וגואלי.